Euskal Kultur erakundearen eta geredia galkartearen arteko partaidetzari esker iparraldeko ekoizpenen presentzia Durangoko Azokan haundituz joan da azken urteetan. ia adibidez, azokan aurkeztuak izan ziren berritasunen artean, iparraldeko ekoizpenak euneko amarra izan ziren gutxi gorabera aurten Haurten, tamales dakizuen ez Durangoko Azokak ez du urteroko itxura izanen, erakusma gabe ospatuko da eta diska eta liburu azoka digitala izango da hori bai. denda virtuala sortuko dute egun orientzat eta kulturekimen batzuk ere burutuko dira. Baiparraldeko ekoizpenak Durangoko azoka nizzpide, Euskal kultur erakundeko maila etan direkin mintzatu gara. Oso berezia izanen da, gere jaloagoakibili dira luzaz. itzulika nola antolatu azoka tzegotasun neugia hauek, Atsikiz eta azkenean hori denda virtualarena izan da atera bide onen eta beraz gu, gu eta iparaldeko egiturak beraz egokitu gira e, aurten e, amak partartzaile izango dira eta autoeko izlebat <gülüyor> Esan duzu durangoko azoka importanta dela, euskal kulturaren zat bat bilakatzen da, eta iparraldeko egituren zat, zer nolako garrantzia izaten du durangoko azokak? Ikusgarritasunean batez ere jartzen duzu azpimarra? Bai, Ikusgarritasunean, elkartopa el gune gisa ere, han eh, elkartzen bait irakorlegoa alde, alde batetik, baina nire beste argitaletxe, profesionalak eta kultur munduko eragile guzia hori, beraz sortzen da lako hori ekosistema bat, han elkar ikusteko aukera dute, eta elkar likatzeko ere aukera, beraz, bai, iparaldeko, naiz eta berdin iparaldeko argitaletxe, ez dituzte hain eh, salmenta mailan han, hain inbeste salalmenta egiten Igoaldeko arkitaletxe potolog batzuei konparatzu zala ere, bai denak denak erraittzen dute han behar izan dutela, baita zinez urteko itzordu kultur maidan euskalegian itzordu kultur nagusienetariko bat. Urte berezia bada bizitzen ari garena, e, baina esango dugu ala ere, e, pandemia bada ere, e, ekoizpen aldetik e, betire berrikuntzak e, iritsi direla, durangoko azokarako berrikuntza ugari izango ditugula iparraldetik ere? Bai, beste urteetan baon pixkat gutxiago, baina naala ere aurten e, egitura, egitura guienen artean, hogeita e, heez sortzi hori bergeitasun izanen dira, e, ez dena ez naguxi. E, hauen artean hogeita hiru liburu, bederatzi diska, hiru liburu diska eta gero beste hiru deitzen ditugunak ere bestelako ekoizistenak beraz egutegi aldizkari, ardiz karta bat ere, Oja, beraz, beti hala ere gaitezakegu, ipajaldetik eh, eskainza aberatsaizan. Badurangoko azokak aurten berroi eta mabosgarren edizioa ospatuko du, taupada leheloarekin, abenduaren lautik, sortzira. GURU ALTREBEZ ez bakenu GURU